negyedik fejezet Ön tehát az az úriember, aki a lányom védelmére kelt, szorította meg Edelényi Zsigmond a vendége kezét néhány órával később. Uram, bárki megtette volna, akiben van egy fikarcnyi becsület, felelte Kázmér szerényem. Katica az ebédlőből fülelt. Örömmel fogadta az apja ötletét, hogy hívják meg vacsorára a különös fiatalembert. Ilona azonban kevésbé volt oda a vendégségért. A történtek fényében nem érezte úgy, hogy bármit is ünnepelniük kellene. Zsigmond egész délután válasz nélkül hagyta: Kik akarnak rosszat nekik? Kinek tartoznak, és mennyivel? Ha nem tisztázák mi hamarabb a dolgokat, még valóban veszélybe sodródhatnak. Katica anyja ekkor még nem sejtette, hogy a veszély már rég elérte őket, hogy nyakig ülnek a pálcban, hogy az ura azért nem áll szóba vele, mert fogalma sincs, hogy mit mondjon, és még kevésbé, hogy mit tegyen. Hogy Edelényi Zsigmond a valódi háláján túl azért hív vendéget a házba, hogy legalább néhány órára homokba dughassa a fejét, hogy legalább néhány órára elfelejtse, hogy egy nagyobb Jól elrejtett összegen, néhány ékszeren és egy kis banki megtakarításon túl nem sok mindenük maradt. A birtokot és a szőlőt is eljátszotta. Esélytelen, hogy megfizesse a tartozásait. És mégis mi hozta a mi városunkba? És egyáltalán merről fújta erre a szél? Fagadta Zsigmond kedélyesen a bemelegítőnek szánt barackpálinka után. Hogy honnan fújt, nem számít, és hogy majd merre visz, az sem fontos. De hogy most itt vagyok egerben, ebben a kis ékszer dobozban, az valóban komoly jelentőséggel bír. Jelent meg egy sokat sejtető mosoly kázmér arcán. Katicának tetszett ez a titokzatosság, sőt, mi több, tetszett neki a fes, jól öltözött férfi is, aki minden mondatával és rezdülésével azt sugalta, hogy sokkal többet látott már a világból, mint amennyi az edelényi famíliából bárkinek is megadatott volna. Csak Gizella a bizalmatlanul, a kezdeti lelkesedése hamar alábbhagyott, valami óvatosságra intette az idegennel kapcsolatban, de egyelőre nem tudta volna megmondani, hogy mi. Sok új fizimiskát látott mostanában a birtokon, megbolygatták a korábbi nyugalmukat. Nos, hajolt Kázmérhoz Zsigmond közelebb. Mit keres itt? Talán menekül valami elől? Hangzott fel az erőtetett nevetés. Hogy én? Ült ki a vendég ábrázatára egy simlis mosoly. Nem, nem, uram, éppen ellenkezőleg. Zsigmond kíváncsian felhúzta bozontos szemöldökét. Épp ellenkezőleg. A menekülni vágyók elé terítem le a vörös szőnyeget. Zsigmond zavartan krákogott egyet, majd fenékig ürítette a kezében lévő kupicát. Már nem az első volt. Lassan érezni kezdte, ahogy melegszik az ereiben a vér. Fácánlevest szolgált fel egy cselédlány nekik, a szakácsnő a konyhában pedig már rántotta a húst. Pontosítana? Tulajdonképpen toborzó vagyok. Az a bolond, aki valahol a világban harcolni kívánna, amikor az otthonában béke van. Ó, kérem szépen, a pénz nagy úr! Edelényi érezte, hogy hevesebben kalimpál a kegyegője. Ha valaki tudta ebben a helyiségben, hogy mekkora hatalma van annak a fránya pénznek, az ő volt. Mégis lapult, hallgatott. – De nem zsoldosokat keresek! – vett elő a vendég egy szivartárcát a zakója belső zsebéből. – Parancsol? – nyújtott a zsigmond felé, de az a bajszát pödörve megrázta a fejét. – Pipázni szoktam, de azt is csak evés után. – Az asszonya kezemre csapna, ha két fogás között rágyújtanék. – Ó, pardon, milyen figyelmetlen vagyok! Elnézést, asszonyom! – Mosolygott sármosan a gazdasszonyra, miközben eltette a dobozt. Katica még nem végzett a levessel. Lassan kanalazott, csendben fülelve, hogy le nem maradjon valamiről. Ha jó jegyeket árulok, pontosabban közvetítek. Ügynökként, a Hamburgi Hapák társaság nevében. Leginkább az Amerikába tartó gőzösökre. Katica majdnem kiejtette a kezéből a kanalat. Amerika, a csodálatos Amerika, amiről annyit hallott Zsuzsannától. A szobalányo nagybátyja minden nagyobb ünnepkor levelet küldött New Yorkból, mi több évente kétszer csomagot is. A tengeren túlról, ahol mindenki boldogságra lel ahol azért vannak az álmok, hogy megvalósítsák azokat, ahol nem számít, hogy ki honnan jött, ahol mindenki tisztalappal kezdhet új életet. Félreértés ne essék! Ede lényi katicának Bartó ellentétben eddig nem sok panaszra volt oka az életében. Jó módban éltek, kisétalán szigorú, de éppen ezért kiszámíthatóságot és biztonságot adó szabályok szerint. Bartosék mindezt nem mondhatták el magukról. A nyomasztó szegénység árnyékként követte a családot. Egyetlen reményként abba kapaszkodtak, hogy egyszer majd követhetik a tengeren túrra a nagybácsit, aki láthatóan megcsinálta a szerencséjét. Hogy egyszer majd ők lesznek azok, akik csomagot küldenek az otthon ragadt rászurulóknak. Nem, Katicát nem a szükség hajtotta hanem a kíváncsiság. Így érthető módon ő is felkapta Löwenstein Kázmér szavaira a fejét. Holnap elmondja majd Zsuzsinak, hogy mit hallott. Ki tudja, talán lehetne valamit tenni, hogy ők is jegyekhez jussanak. Persze, nagyon hiányozna neki a lány, de az igazi barátság nem önző. Ha őszintén kedveli, akkor a javát akarja. Vagy úgy? Emelte Zsigmond a szájához a villát. Íz lett neki a panírozott borjú, hirtelen, mintha megjött volna újra az étvágya. Tudja, edelényi úr, amit én csinálok, az nem munka, hanem egy hivatás. Remélem nem hangzik önteltségnek, ha azt mondom, hogy ér annyit, mint egy doktor ügyködése. Ő is arra esküdött fel, hogy életeket mentsen, és jó magam sem teszek mást. Megfeneklett sorsoknak aduk új esélyt. Házhoz hozom a reményt. Amerika a soha nem apadó lehetőségek tárháza. Odátt megtérül a szorgalom. No, persze, ön számára nem érdekes a dolog. Az ön egzisztenciája stabil, és a családja sem szenved semmiben hiányt. Törölte meg a száját a damaszt szalvétával, majd felemelte a poharat. Katica a kandalló órára pillantott. Elhúzódott a vacsora. Palko már biztosan vár rá. El kell mondania neki a hallottakat, és el kell mesélnie neki a piaci incidenst is. Még most is kiverte a víz, ha eszébe jutott. Micsoda barbár alakok, micsoda kínos jelenet. Felfoghatatlan, hogy az apja semmilyen magyarázattal nem szolgál. Majd gondoskodik róla, hogy soha többet ne fordulhasson ilyen elő majd megfizetteti a gazvickókat. Csak ennyit mondott. Arról, hogy kik lehettek a támadók, és hogy miért jöttek, egy szót sem szólt. Érthetetlen és bosszantó, nézett morcosan az apja arcába. De Edelényi Zsigmond nem viszonozta a lánya kutakodó tekintetét. Kázmér kötötte le a figyelmét. És a hagymás tört burgonya, amelyből épp Repetált szedett magának. Palkó már a harmadik cigarettára gyújtott rá. Hol lehet ez a lány, csak nem a bolondját járatja vele? Nem azért tekerte fel a biciklit a dombra, hogy egyedül bámulja a csillagokat? Psst! Hangzott fel végre az édes sziszegés. Palkó vonásai újra kisimultak, és vidáman fordult Katica felé. Azt hittem, elfelejtettél, ölelte át a derekát. Csak egy kicsit elnyújtottam a várakozás örömét, mosolygott rá a lány. Vendégünk volt. Nocsak, túrt palkó a barna barnafürtökbe. Nem hallottad, hogy mi történt a dobó téren? Nem, mit kellett volna hallanom? Katica hadarra beszámolt a két rosszakarójukról, Palkó érezte, hogy felemlegetve a történteket, majd kiugrik a lány szíve. Csak tudjam meg, hogy kik voltak, szorult ökölbe a keze. Apám hálából hívta meg az urat. Furcsa egy figura, nagy tudású és kisét titokzatos. Aztán honnan a fenéből lehetett két fogás között lemérni azt a nagy tudást? Csak nem féltékeny vagy, húzta végig Katica kacéran az ujját, a lovagja szépen ívelt száján. Hogy én? Tréfálsz velem? nyelt Palkó egy nagyot. Ahelyett, hogy hálás lennél, amiért a segítségemre sietett, húzta a lány. Hálás vagyok, na! Meg is hívom egy sörre, mielőtt visszaindul. Mert remélem, hamarosan útra kell, és máshol csapja a fehér a szelet. Vigyorgott huncutul, mire Katica egy csattanos csókot nyomott az arcára. Ha körülötted akarna legyeskedni, Isten bizony kiszekírozom. Te vagy az, aki tetszik nekem, Kerekes pál, Te vagy az, aki a kedvemre való. Sokáig évődtek még édeskettesben. Katica Zsuzsannáról, Palkó pedig egy matróznak állt címborájáról mesélt, Akiket oly nagyon vonz Amerika. Majd megállapodtak abban, Hogy bár néha őket is csábítja a nagyvilág, jó nekik itt, a szépséges egerben, egymás karjaiban pedig különösen. Éjfél körül azonban felül a hideg, már hiába fűtötte őket az ölelés. Menj, még mielőtt meghűlnél, adta meg Palkó magát a józanésznek, de azért még egyszer utoljára magához húzta Katicát. Először még alig ért a szájával az ajkaihoz, csak a leheletével simogatta. Katica behuny szemmel engedte a lágy, érzéki mozdulatot, mielőtt teljesen átadta volna magát a szenvedélyes csóknak. Ekkor még nem tudhatta, hogy sokszor eszébe fog jutni majd ez a pillanat. A pillanat, amikor kerekes palkó úgy ölelte, mintha soha többé nem akarná elengedni, vagy mintha egy életre a zsigereibe akarná vésni, ezt a mozdulatot. Valamit megérezhetett a fiú, valamit, amiről akkor péntek éjszaka az egri kisasszonynak még sejtelmesen volt. Másnap reggel nagy riadalomra ébredt a birtok. Hajnalban valaki szélnek eresztette a kecskéket és a tyúkokat, és minden jel arra mutatott, hogy két pincébe is be akartak törni. De Bodza a fekete púli megzavarhatta a betolakodót, vagy ami még valószínűbb, a betolakodókat. Ilona sopánkodva hívta össze a személyzetet, hogy tartsák nyitva a szemüket. Zsigmond pedig állítása szerint maga ment be a kapitányságra, hogy feljelentést tegyen. A kis szökevényeknek délutára még csak a felét sikerült az embereknek hazaterelniük. Néhány jószág belefulladt a patakba, a maradéknak egyelőre meg még bottal üthették a nyomát. Zsigmond a délutáni tejánál szokatlanul csendes volt, és még a cselédlányt is kiküldte, hogy magukra maradjanak. Katica, a felesége, Gizella és ő maga. Miután az alig két hónapja náluk dolgozó fiatal teremtés behúzta maga mögött az ajtót, Zsigmond megbolondította a egy kis likörrel, majd egy nagyot kortyolt belőle, letette a herendi csészét, és a vaskos felső végtagjait a széke karfájára csúsztatva hátradölt. Holnap elutazunk, jelentette ki. Elutazunk? És mégis hová? emelte rá Ilona a meghökkent tekintetét. Németországba. Hamburgba folytatta Zsigmond pontosítva, anélkül, hogy különösebb magyarázatba kezdett volna. De a felesége sem hagyta magát. Hamburgba? Ugyan miért? És pont most, amikor egy percig sem szabadna magára hagynunk a birtokot? Épp azért, hogy megnyogodjanak a kedélyek. Egyeztettem a csendősséggel. Rendet tesznek, amíg mi egy kicsit pihenünk. A te idegeidnek is jót fog tenni a tengeri levegő. Hamburg Lichnicht ammer, közölte Gizalla szárazon, mire Katica halk kuncogásba kezdett. Zsigmond elvörösödött, kínosan érintette a igazítás, de azért nem hagyta az egykori dadája által kizökkenteni magát. Lényegtelen, víz mellett van, különben hogy lenne ott egy akkora kikötő állapította meg tudálékosan. Mehetnénk a Balatonhoz. Közelebb van. És miénk? Magyar, vetette közbe a felesége. De Katica a pártját fogta. Én szívesen utaznék, sosem jártam még külhonban. Mégis mennyi időre mennénk? Két hét? Három? Az apja nem válaszolt azonnal. Igen. Valahogy így. Talán négy, ha már annyit vonatozunk. Ó! – Ó, vasuttal megyünk! – csapta össze Katica lelkendezve a kezét. – És mégis mikor? – Ősz van, még van dolog. Még sok dolog van. Mi lesz a disznóvágással? – folytatta Ilona bizonytalanul. – Addigra visszaérünk. A többi teendő elintézéséről pedig gondoskodom. Nem azért gürcöltem egész életemben, hogy ne engedhetnék meg magunknak néhány hét vakációt. Köszönülte meg a torkát, kerülve a felesége tekintetét. Pakoljatok összel, de azért nem kell túlzásba esni. Csak a legszükségesebbeket. Lesz elég dolog, amit majd megkívántok út közben. Ha már most magatokkal viszitek az egész gardrobot, nem győzzük majd a sok mit hazafelé. Hajnalban indulunk Pestre. Károly felvisz kocsival a keletibe. Hosszú út vár ránk. Fárasztó. Át is kell szállni. Egyet megalszunk Csehországban. Nem biztos, hogy mindenhol van elegendő hordár, és én sem szívesen lennék Málhás szamár. Na, menjetek, lányok, asszonyok, hus-hus! – Legyintett a vaskos kezével. És még valami. Senkinek egy szót sem. Sok az irigy ember. Senkire nem tartozik. Majd küldünk Hamburgból képeslapot. Katica gyomra összerándult. Senkinek. Palkúnak csak szólnia kell, hogy hetekig nem látják egymást. Édesapám, csak néhány barátnak, a legfontosabbaknak, próbálkozott. Bolondnak nézel, lányom. Tudom, kitől akarsz búcsúzkodni, de arra most nincs idő. Ha tényleg olyan fontos vagy neki, megvár. Néhány hét nem a világ, Amúgy meg még beszélünk erről, hogy ki az én lányomhoz való. Mert hogy nem egy napszámos legény, az biztos. Csapott az asztalra, de nem volt az ütésben valódi erő. Na, most már tényleg szedelőzködjetek, ne húzzátok az időt. Rövid lesz az éjszaka, korán le kell feküdnünk. Nekem meg még ezernyi teendőm akad. Ilona és Katica felálltak az asztaltól, Elhagyták a helyiséget, de Gizella nem mozdult, ülve maradt. Zsigmond átgondolta maga ezt? Sind sie sich in dieser Sache Edelényi értetlenséget tettetett. tett Gizella születése óta ismerte. Valójában nem kellett volna csodálkoznia azon, hogy az asszony belelát a gondolataiba. De azért nem adta meg azonnal magát. Menjen, Gizella, csomagoljon, mint mondtam, igen korán kelünk. Zsigmond, ígélje Niergendwohin. Mi az, hogy nem jön? Miért mondja ezt? emelte rá Edelényi a tekintetét. A gódást tükrözött a szeme. Ő maga is jól értett németül, az egykori dadusa szinte csak úgy beszélt vele. Csak néha kanyarodott vissza az a magyarhoz fát nem szabad már átültetni. Nem tudna újra gyökeret ereszteni, közölte Gizella. A hangja ugyan nyers volt, de a kerek arcán legördülő parányi könycsepp elárulta a valódi érzelmeit. Edelényi felállt, megkerülte a nagy ovális asztalt, oda ment az asszonyhoz, és a vállára tette a kezét. Gizella sóhajtott egy fájdalmasat. Várjon egy keveset. Mindjárt visszajövök. Alig tíz percet volt távol, amikor visszatért. Gizella ugyanolyan merev tekintettel várta, szinte mozdulatlanul. Tessék, ez egy meghatalmazás. Van még egy kis pénz a bankban, nem túl sok, de egy időre biztosan elegendő. Ez meg egy ajánló levél a vargáékhoz. Kicsi rátartiak, de nem rossz emberek, és mindig is oda voltak magáért. De ne kapkodja el a dolgot. Várjon, kérem, pár hetet. – És a többiek? – ráncolta Gizella a homlokát. – És a többiek? – kérdezte újra, immáron nem tűrtőztette magát. A cselédlányokra gondolt, a szakácsnéra, a kocsisra is még megannyi az edelényi birtokon dolgozóra. Szorgalmas kezekre mindig szükség van. Nem féltem őket, zárta le zsigmond a témát. Volt elég baja, nem állt szándékában az egész világ terhét a vállára venni. Katica vegyes érzelmekkel ébredt. Izgatott volt, vágyott a nagy kalandra, ugyanakkor nem tudta lenyelni a gombócot a torkában, palkó miatt. Talán, ha egy levelet hagyna neki, a pince előtt álló tölgyfa hordónál, ahol már oly sokszor lopott tőle csókot a fiú. Ha holnap is ott várja, szemed kell, hogy szúrja majd a titkos üzenet. Egyszer Palkó dugott el oda neki egy préselt virágot, hogy ha nem is veszi azonnal észre, tudni fogja majd, hogy hol keresse. Sosem hagyná szó nélkül magára, hisz ismeri a kedvese. Igen, igen, ez lesz a megoldás. Könnyebbült meg végre, miközben didergő, mezítelen talpal az ablak alatt álló szekreterhez sietett. Palkó, te édes! Néhány hétre Hamburgba utazunk. Tudom, kisé hirtelen a dolog, de apám szerint jót fog tenni a nagy riadalomra egy kis vakáció. Az egyik szemem sír, a másik nevet. Az előbbinek vajon mi vagy ki lehet az oka? Na, de három hét nem a világ, rosszat ne halljak utólag sem ám. Ha megtudom, kerekes pál, hogy másnak csapod a szelet, lehet, hogy vissza sem jövök. Csókollak, százszor, talán írok is, bár könnyen lehet, hogy hamarabb megjövök, mint a levél. Katica Így fejezte be a sorokat, még kettőt-hármat a tintára fújt, majd apró négyzetté hajtogatta a monogramos levélpapírt. Sebesen felöltözött, és a pince előtt álló hordó alsó vasabroncsa alá csúsztatta. Bodza lelkesen kísérgette a gazdáját, a szokásosnál is szorgalmasabban dörgölözve Katica lábához. – Na, te is érzed, hogy nagy útra készülünk? – Még te sem ültél vasúton. – Nagy muri lesz, szorongatta meg a kis barátját. Bodzát az apjáék házőrzőnek számták, udvari kutyának. De nem volt olyan éjszaka, amikor Katica ne engedte volna be magához, hogy legalább néhány órán keresztül megossza vele az ágyát. Sem a bolhák, sem a kullancsok nem tudták eltéríteni, és a szülői szidalmak is leperegtek róla. Bodza családtak volt számára. Egy négy lábú, borzas kis testvér akinek az önzetlen hűsége és szeretete nap, mint nap levette a lábáról. Hajnali öt volt, még épp hogy csak ébredezett a ködbe burkolt világ. Az őszidér vékony fátyolként takarta be a birtokot szegélyező bokrokat. Az öreg károly már befogta a lovakat. Az utazó ládák is fent voltak már a kocsin. Gizella néni, Biztosan nem gondolta meg magát. Nyújtotta ki Katica a két karját a dadusa felé. Esz is beszerzó, felelte az asszony, miközben magához szorította a lányt. Gizella szigorú asszony volt, jó szívű, de az érzelmeit mindig kordában tartó. Ezért aztán Katica meglepődött az érzelmes búcsún. A hosszú, szinte szűnni nem akaró ölelésen. Gyere, Katicám, indulnunk kell! Szólt oda Ilona a lányának, miután betette a csomagokhoz a kalapos dobozát. Ó, Bodza párnája még a házban maradt! Egy pillanat és hozom! Indult Katica léptekkel a bejárat felé. Zsigmond azonban megállította. Bodza, nem jön velünk! Katica ereiben megdermett a vér. Hogyhogy hogy nem jön velünk! Fordult vissza a lovak mellett álló apja felé. Nem kutyának való egy ilyen utazás. Lehet, hogy fel sem engedik a vonatra. Nélküle nem megyek sehova. Katalin, ne légy gyerekes, szólt Ilona is közbe. Bodza nélkül nem bírok ki három hetet. Ugyan már. Mondom, hogy szinte biztos, hogy nem engedik fel a kupéba. Pesten akarod majd szélnek ereszteni? És ha mégis felcsempésznéd, hogy bírná ki, hogy ne piszkítson oda? Aztán meg, ha ott vagyunk, egyednek nem városnézés kell, pórázon rángatva, hanem szabadság a jól ismert szagok között, morogta a bajusza alatt. De mi lesz vele nélkülem? Ich passzession auf in auf, szólalt meg Gizella újra, szomorúan nézve, ahogy Katica magához öleli a kiskutyát. Kicsi bodzám, sietek vissza hozzád. Emelte fel a kis puli kajlafülét, hogy belesúgja a vigasztaló szavakat. Az meg, mintha érezte volna, hogy valami nem kedvére való történik, nyüsszítve az orrát a gazdája tenyerébe furva válaszolt. Gizella, kérlek, enged éjjel be a szobádba, legalább az ágyad elé! Nyomott egy nagy puszit a dadája arcára, majd a sírással küszködve végre ő is felszállt a lovaskocsira. Amint kihajtottak, Gizella azonnal becsukta a kaput, megelőzve, hogy bodza hangos csaholással pestig utánuk. De így sem tudta megnyugtatni a felzaklatott kis fekete szőrmókot. Hogy is tudta volna, mikor az ő szíve is majd ketté tört, amikor ő maga is úgy érezte, hogy talán már soha nem lesz nyugodt. A város határái Katica elmorzsolt még néhány köncseppet de aztán a kocsi zögykölődése álomba ringatta. Képzeletben már a messzi német földön járt, a igen és az Elba partján, mely helyekről előző este a családi könyvtár egyik albumában lelt fel képeket. Csak Pesten ébredt fel, a keleti udvarhoz közeledve. Meglepte a nyüzsgés. Izgalommal töltötte el, azonnal messzire kergetve az álmot a szeméből. Eddig mindössze háromszor járt a fővárosban, egyszer átutazóban, kétszer pedig az anyjával és gizellával rokont látogatni. Talán egy másodunok a testvért, de már cserben hagyták az emlékei. A ligetben korcsolyáztak, és a dunai csónakázás sem maradhatott el. De most csak áthajtottak a széles utakon, a sárgán tündöklő monumentális épület elé. Azt sem bánta volna, ha egy teljes napot a csarnokban töltenek, a padon ülve figyelve az indulni készülő gőzösöket, az izgatott és nem ritkán ideges utasokat, akik újra és újra a hatalmas órára függesztve a szemüket, számolják a perceket, hogy mikor érkezik el végre a pillanat, amikor maguk mögött hagyhatják néhány napra, hétre, vagy ki tudja, mennyi időre az addigi életüket. Katica számára először elképzelhetetlen volt, hogy ne csak örömteli érzéseket hordozzon magában egy effajta fajta kirándulás. De amikor meglátta, az egymástól könnyáztatta csókokkal búcsúzó szerelmeseket, az unokáját minden szeretetével magához szorító nagymamát, őt is utolérte újra a szorongás ami néhány órával korábban már egyszer megmarkolta a szívét. Bárcsak eljött volna velük Gizella, bárcsak látta volna még egyszer Palkót, kerítette hatalmába a melankólia, amikor pedig egy terebélyes asszonyság egy ölebbel a karján tolatott fel a vagomba, majd szétdurran durran tehetetlen dühében. De hiába lövelt haragos pillantásokat az apja felé, az éppen egy hordárral alkudozott, hogy az ő családja csomagjait rendkívüli körültekintéssel kezelje, elkerülve a legkisebb sérülést is a bivajbőrrel bevont koffereken. Az utazóládát nem tudjuk bevinni a fülkébe, túl sok helyet foglal, magyarázta a nyurga férfi, sejthetően nem először, aznap reggel. És mégis mit gondol, hol hagyjuk majd? Vagy netán a vonat tetején fogják szállítani? Szúrt neki oda Katica, ha már az apján nem tudta levezetni a dühét. A fiatal férfi gúnyosan elmosolyodott, de aztán felmérve az erőviszonyokat, uralkodott magán. Természetesen a nagyobb podgyászok részére létezik egy külön vagon. Már dél is elmúlt, mire kigurultak a sineken csikorgó kerekeken. Most Ilona és Zsigmond voltak azok, Akiket elnyomott az álom. Katicát az érzékszervei nem hagyták nyugodni. Suhanó házak, kattogó zakatolás, A folyosóról beszűrődő duruzolás tartották ébren, És az ajtónál bekúszó erős szivarszag, Amely kissé felkavarta a gyomrát. Alig reggelizett valamit, Otthon ilyenkor már ebédelni szoktak. A szakács nem akarták hajnalban felébreszteni, és bár Gizella csomagolt nekik némi útravalót, valami másra vágyott, melegét erre, de nem akarta megzavarni a szüleit. Majd esznek később, a vonat éttermében, mert hogy az is van, ámult a kezében tartott tájékoztatón.